Ràdios, l'initat, veia 91.6 FM. Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat de Pella. 91, Francesc, FM. La primera emissora local d'Ossi Nocturn i Música Electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. Ràdios, l'initat, veia 91.6 FM. Ràdios, l'initat, veia Cien anyos de soledat de Gabriel García Márquez i perduda de Gillian Flynn, de ficció en castellà i català respectivament, han estat els e més venuts durant el dia de Sant Jordi, segons el rànquing d'Amazon.es dels títols digitals més descarregats de la jornada. La llista, elaborat a partir dels e-books més venuts des de la una de la matina d'hores d'aquest 23 d'abril fins a les 6 de la tarda, col·loca en segona posició del rànquing en català l'analfabeta que va sal sal salvar un país de Jonas Jonasson, seguit de Victus Barcelona 1714 d'Albert Sánchez Pinyol. L'escriptora Marta Rojals també ha obtingut bons resultats en el top 10 dels més venuts d'en català i ficció i ha aconseguit situar dos dels seus llibres entre els deu primers, Primavera, Estiu, etc. i l'altre, en setè i vuitè lloc respectivament. Altres dels més buscats han estat Jo confesso, de Jaume Cabré, que es col·loca en quarta posició, i Desig de Xocolata, de Cara Santos en cinquè lloc. En la llista de ficció en castellà, el podí La diadrat, 100 anys de soledad, de l'escriptor colombià Gabriel García Márquez, seguit de Capitán a la triste d'Arturo Pérez Reverte i de Crimen en directo, de Camila Lacver. En quarta posició apareix Crímenes exquisitos, de Vicente Garrido, seguit de cuentos de Jon Chivert i La casa de los espíritus d'Isabel Allende. Completa en el llistat la decisió de Anne Shirley eh, Wood, Reina Lucía de E. F. Benson, regàle un dia de Judith Priayi i en desena posició El llanto de la isla del Pasqua, de José Vicente Alfaro. Doncs, d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa, des del 91.6 de la FM, som tot un poble que us parla i acompanya Susana Ávila, Francisco Miguel i Jordi García.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 Comencem parlant de la protesta per reclamar una ubicació provisional per l'Escola La Maquinista. Una vuitantena de pares, mares i infants es van manifestar dimarts a la tarda a la plaça Ofila, a Sant Andreu, per defensar el projecte de l'Escola La Maquinista. La comunitat educativa és contrària a traslladar-se provisionalment al carrer de Potosí perquè critiquen que és un terreny situat enmig d'un polígon industrial al costat d'una banzinera i proper a una deixallaria de residus. L'Escola La Maquinista no tindrà una ubicació definitiva fins a 2017, com a mínim, quan es preveu que estiguin enllestides les obres de l'edifici definitiu. Per això, de cara als propers tres cursos escolars, els pares reclamen una ubicació propera a l'edifici actual i que tingui la infraestructura necessària. De les tres propostes de l'Ajuntament, que l'Ajuntament ha ofert, l'AMPA n'ha descartat dues i només considera l'opció d'instal·lar-se al parc de la maquinista. Una ubicació, però que ara ho convenç els veïns. Les altres dues són el passatge de Pusotelga, que ja s'ha descartat, perquè és un espai massa petit, i un solar del carrer de Potosí. Aquest és però no agrada a la comunitat educativa. Els alumnes fa 6 anys que estudien en barracons i les manifestacions davant de la seu del districte de Sant Andreu per reclamar millores són habituals. I atenció perquè ja ha començat el Festival Dansat en la seva desena edició. El Sant Andreu Teatre, al carrer Neopàtria número 54, us ofereix l'espai Dansat, que va començar oficialment ahir en la seva desena edició i que s'allargarà amb tot un seguit de propostes fins diumenge. Per exemple, avui a les 9 de la nit hi ha tallers lliures, alumnes de la SCPD Catalunya, doncs hi haurà una nit de presentació del treball que fan els joves creadors de Barcelona on es podrà veure la capacitat interpretativa de les noves fornades. I més coses a comentar perquè l'Associació Cultural de Capoeira Banzo de Senzala organitza una trobada internacional. Les segreires convertiran el centre de la capoeira a partir d'avui i fins diumenge. L'Associació Cultural de Capoeira Banzo de Senzala hi organitza una trobada internacional en què assistiran mestres capoeiristes d'arreu del món, entre els quals destaca Joao Grande, doctor honoris causa per la Universitat Uppsala de Nova Jersey. També hi acudiran els mestres Sombra, que han rebut premis per tot el Brasil, i Moraes, amb una trajectòria destacada per la difusió de la capoïria d'Angola al món. La ginga és el pas bàsic de la capoeira. Unes 300 persones passen cada setmana per aquest centre cultural per practicar-la. A més d'altres moviments, aquest ball amb orígens africans. Des de més de 17 anys, l'associació Fans Odessenzala té un centre especialitzat en formació física, instrumental i cultural sobre la capoeira. Ara fa quatre anys que es van instal·lar a la Sagrera. Alguns d'aquests mestres, que participaran els propers dies en una trobada internacional, una centena de mestres capoeristes vindran des del Brasil, als Estats Units o Europa. L'esdeveniment servirà per reflexionar sobre la integració de les cultures a través del diàleg. Entre els actes hi haurà una roda de capoera conjunta amb els mestres i els alumnes convidats. El ritme d'aquests vuit instruments farà moure la Sagrera de dijous a diumenge. I atenció perquè el que també farà moure eh, la Sagrera serà l'inici o, continu o continuació de les festes de la primavera a la Sagrera. Tot i que les festes de la primavera al barri de la Sagrera ja fa dies que corren, no serà fins aquest vespre encara s'inauguraran aquestes festes. Avui, amb el tradicional pregó a càrrec de la comissió de festes que celebren enguany el seu 40è aniversari. Us informem dels actes previstos en el dia d'avui. Doncs aquesta tarda, a les 6, a la Biblioteca de la Sagrera Mariana Clotet, al carrer del Camp del Ferro, número 1, ja s'ha de rondar contes a la mà Dracs. Narració de contes a càrrec de Núria Clamares, Coneixes tots els dracs que existeixen i les seves aventures? Doncs vine a Descobrir-ho, per nens i nenes de 2 a 4 anys i cal inscripció prèvia hem de dir que és organitzada per la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet. I a dos quarts de set de la tarda, el Parc de la Pegaso tindrà lloc l'activitat Esporti Pegaso, un torneig a l'Estid Fuxal Open infantil, torneigs també d'estrit bàsquet, competicions xubol, 3x3, batallades 1x1, el més pur estil de la NBA. Serà del dijous 24 fins al diumenge 27. Podeu trobar més informació sobre aquesta activitat a l'adreça electrònica www.upgradesesports.com o envieu un mail a l'adreça info arroba upgradesesport.com. És una activitat organitzada per Upgrade Sports. Més coses en el dia d'avui per celebrar aquestes festes de la primavera a la Sagrera. Dos quarts de vuit del vespre al Centre Cívic de la Sagrera La Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, hi haurà l'exposició fotogràfica col·lectiva Vostè està aquí que es, es realitzarà fins al 16 de maig i és organitzada per l'associació Fotosagrera. I a dos quarts de nou del vespre, al Centre Civil de la Sagrera de la Barraca, que es troba al carrer Martí Molins, número 29, tindrà lloc al prego de les festes de la primavera a càrrec de la Comissió de Festes de la Segrera amb motiu del seu 40è aniversari. En acabar aquest pregó, tindrà lloc el Brindis de la Primavera i aquesta activitat és organitzada per la Comissió de Festes de la Segrera. Doncs si la Sagrera es mou, també es mou Sant Andreu. que És en aquest sentit que hem de dir que avui arriba una nova edició del Festival Mixtur a la Fabra i Coats. A partir d'avui fins diumenge, la Fabra i Coats vibrarà amb les actuacions en directe de més de 30 artistes que interpretaran obres d'uns 50 creadors actuals de tot el món. Agustí Fernández, Ensemble Taller Sonoro, Fòrum Nú Bolsba Músic, Ensemble Iberoamericano i José Manuel López López, entre d'altres. A més, durant tot el festival podràs gaudir de manera gratuïta de l'exposició i el documental sobre Karl Stockhausen, gràcies a la col·laboració de Goet, Institut de Barcelona. Hi haurà també instal·lacions sonores de joves, artistes del Màster en Arts Sonors de la Universitat de Barcelona i obres audiovisuals de diversos creadors d'arreu del món. El preu de les entrades és de 12 euros per entrada general, 10 euros si sou estudiants i 30 euros per amuntaments dels 3 dies. Podeu comprar les entrades a taquilla del mateix dia del festival. I un últim punt abans de cloure aquest primer repàs de notícies del dia d'avui. Parlem ara de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, que us ofereix una xerrada per saber què llegim. La Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, al carrer de Galícia número 16, s'ofereix avui a les 6 de la tarda una xerrada amb el nom Què llegim? Pares i fills, què llegim? Espai de trobada adreçat a pares i mares i educadors on un especialista en literatura infantil presenta i recomana seleccions de temàtiques de llibres sobre aspectes de l'entorn de l'infant. Amistat, escola, tolerància, pors... Aquesta xerrada és a càrrec de Marga Montfort i compta amb la col·laboració de Taula d'Entitats d'Infància de la Tritat Vella tindrà lloc a la sala d'actes de la Biblioteca Tritat Vella José Barbero i recordem que l'aforament és limitat. Molt bé, doncs després d'aquest primer repàs de notícies del dia doncs el que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! Al 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs senyores, senyors, continuem amb el nostre programa d'avui i el que hem de dir ara és que precisament avui comencen oficialment les festes de primavera a la Sagrera. I qui millor per parlar-ne que un dels seus organitzadors amb l'Agusti Camps, que pertany a la Comissió de Festes de la Sagrera. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, perquè avui comença amb força, no? Ja, perquè aquests dies heu tingut alguns actes, però avui ja es realitzar el que és el pregó i els actes importants de, de, la, festa, de la festa de primavera, no? amb el format, diguéssim, dels últims anys no tradicional la festa de l'Urina Vera doncs, les començaran dijous, oficialment amb el Pregó però bé, com bé has dit doncs, ja durant aquesta setmana i més ahir coincidint amb, amb la dia de Sant Jordi doncs ja s'han fet diversos actes a barri. però bon, en fi doncs, el, el dia inicial i oficial de començament doncs, seria avui uh -huh. i eh, nosaltres el que hem de fer ara és felicitar-vos perquè el que vol dir això és que ara ar com un de festes arriba el seu 40è aniversari 40 anys ja Sí, aquest any és un any especial per nosaltres, eh, bé, per nosaltres i totes les persones que, doncs, que han, durant aquests 40 anys han estat eh, al voltant de la Comissió de Festes. Eh, aquest any amb les fesses de primavera doncs, comencem aquesta diguem, celebració del 40 aniversari de la, de la Comissió de Festes mm. i bueno, doncs, durant tots els actes d'aquest any i per acabar-ho doncs, amb el carnaval de l'any que anem del 2015 doncs, volem fer un, un seguit de coses i d'actes doncs, doncs, per a i homenatjar el barri i ja digui, totes les persones que han passat uh -huh. per, la, per la comissió. I aquesta tarda, bé, a partir de dos quarts de nou al centre cívic de la Sagrera hi haurà el pregó de les festes de la primavera a càrrec precisament de, de comissió de festes de, de la Sagrera. Què ah. ens, ens podeu avançar d'aquest pregó? Bueno, poquet, poquet, perquè volem que sigui una mica miqueta, miqueta sorpresa. Uh... Com tothom sap, doncs, a la preu de la primavera s'ha doncs, encàrregat doncs, alguna entitat al barri o, o alguna persona que tingui una relació estreta amb el barri. Eh, doncs, no l'agrada fer el pregó. Que aquest any doncs, hem pensat una mica llavors, que, ja, que encara que siguem nosaltres mateixos, però bueno, és una entitat prou important, la que m'ha fet, és com que sigui ella la que, que monta aquest pregó. I, i bueno, hi hem provat una mica una cosa especial. El doncs, uh -huh. poc puc dir, doncs, bueno, doncs, les invitacions que ha rebut doncs, la gent del barri i socis, doncs, bueno, que se'ls convoca doncs, a, a l'embalat del carrer Martí Molins, 29, La Barraca. Uh -huh. A partir d'aquí doncs, eh, no es pot dir res més. Doncs uh -huh. Que vingui la gent a partir de, de quarts de nou i veurà tot el que segueix a darrere. Doncs els convidem des d'aquí que la gent s'apropi a partir de dos quarts de nou del vespre al centre cívic de la Sagrera La Barraca, el carrer Martí Molins, número 29, per poder gaudir d'aquest inici de, de festes. No? El que també volem dir d'alguna manera és que aquestes festes de primavera van començar amb quatre actes, amb dos dies, i ara doncs s'ha convertit doncs, com una festa major de primavera, precisament, del que és la Sagrera, no? Sí, en uns inicis, a les festes de primavera van ser festes que les muntava al casal parruquial d'aquell uh rei, -huh. i com, com bé has comentat, amb tots els actes, es va, es muntava una tombola benèfica, i bueno, això va anar en formes i doncs, fins que ja doncs, també, no sé si a partir de l'any, bueno, no recordo massa allà, però fins i tot el 2000-algo, doncs, uh -huh. la Comissió de Fits va assumir-ne doncs, l'organització d'aquestes feines. I a partir d'aquí doncs, bueno, també doncs, a, a, hem anat creixent amb activitats, hem anat creixent uh -huh. amb entitats per que participen i bueno, aquest any estem al voltant d'unes sescentenes d'actes uh -huh. concentrats en aquests quatre dies, diguéssim. -sí. Sí, perquè abans recordo que eh, es realitzaven el cap de setmana i ara ja ha més dies i hi ha més actes i més activitats per tothom. Sí, sí, el començament per era, era un cap de setmana, una miqueta dissabte i, i bàsicament el diumenge mm. i doncs ara oficialment serien aquests quatre dies, però com ha dit el començament doncs ja portem tota aquesta setmana doncs, fent algun acte i, i, i, bueno, hi ha alguns que seguiran la setmana que ve, però, bueno, principalment, doncs això són aquests quatre dies d'activitat intensa a, a la Sagrera. I quantes entitats heu contat que participaran en aquestes festes de primavera? Bueno, gairebé, si més, ara el número 1 són unes, unes 25 entitats del barri, i totes, més o menys, doncs, segueixen col·laborant, tant amb la Festa Major com, com amb uh -huh. les festes de primavera. I tenim aquesta gran sort, com a comissió de festes, doncs que que les entitats col·laboren i, i gràcies doncs, a, a ells podem coordinar les actuacions. Perquè a vegades, al final, moltes de les coses que estem fent nosaltres doncs, és una coordinació dels actes i, mm. i un enllaç amb l'administració perquè es poguessin fer. El que sí que podem dir és que hi ha activitats per tothom, és a dir, que no hi haurà la possibilitat que s'aborreixin aquest cap de setmana i que s'ho podran passar molt bé si s'acosten a la segreta. Evidentment que, que s'ho passaran bé i, i convencidíssim veient el programa que, que totes les edats hi caben, des dels més menuts fins als, fins als de, de més edat. Per tant, jo crec que, que, que és un cal de setmana que, que s'ha de gaudir a la ceguera, que s'ha de fer barri i que, que, que s'ho passaran bé segur, des de valls, espectacles infantils, eh, no, teatre, dansa... Bé, en sí, perquè... De populars, de perquè hem de dir que també aquest cap de setmana a la Sagrera es realitza aquesta activitat de capoeira, no? Que... Sí, de, de, de, demà al vespre hi ha activitat a l'Espai 30 de, de, de capoeira, que és un festival internacional de capoeira, mm. que, bueno, doncs, que, que ens han volgut poder-lo fer coincidit doncs, amb els fesos de primera vegada. Eh? I es farà, penso, durant aquests, a partir de dos quarts de set a, a a l'espai 30 de, de, de la Casa de Honduras, la, la Sagrera. Molt bé. Doncs et passo a la meva companya Susana, que també alguna pregunta a fer. Molt Hola, bé. bon dia. Bon, en... bon dia, Susana. Hola, bon dia. Entre les activitats que hi ha previstes per demà divendres, també teniu un concert, oi? Demà divendres, a les 10 de la nit, amb un motiu molt especial, no? Sí, sí. Com veig dius, demà la nit tenim un concert molt especial, Eh, l'agrobament Escolta i Guia Pau Casals que està doncs, ubicat doncs, a la cedera, celebra el seu 45è aniversari i en aquest motiu doncs, doncs, organitza un concert amb bueno, grups d'inclusió de, de, de, de, del barri i, doncs, amb ganes de que la gent participi i col·labori col·labora doncs, aquest, en aquesta festivitat i aquest aniversari de, de l'agrobament Escolta. Mm -hmm. I col·laboreu vosaltres des de la comissió de festes perquè aquest concert arribi a bon fi i es desenvolupi amb tot l'èxit possible. Sí, des de la Comissió de Fiestes bueno, intentem doncs, que, que tota la part més eh, tècnica i d'infraestructures doncs, puguin subministrar, el tema doncs, també del de, de bar, doncs, ajudar-los amb el que puguem, bueno, doncs, que, eh, fer li partícip i saber d'una doncs, experiència a, doncs, a, a l'hora de muntar doncs, un concert, doncs, a, a tots aquells petits dubtes que es poguessin tenir, doncs, ajudar-los a que a fer-los més fàcils i tirar-los endavant. Mm -hmm. No sé si en pots destacar també algunes activitats de les festes de primavera, així les més interessants, així les com concerts, les activitats lúdiques... Mm -hmm. Bueno, una és la que ja he dit, jo crec que avui el, el, el pregó d'avui serà sonat mm -hmm. i que els que la gent vingués a la pregó a partir de les quarts de nou, una de les activitats que, que pot estar d'ell, que, bueno, que inclús ja va, ser, va ser la festa de les aigües, que això es fa d'un veig al matí, que és per nens ja més petits, fins a 12 anys, una demostració de, de jocs d'aigua. Bueno, el concert que ja han comentat avui, el dissabte al vespre, doncs, ja tenim el, el ball més oficial de de, festa, de festes de primavera, que actuaran en doncs, un, bueno, un conjunt del barri que és grisel i els Insolvents, i a part doncs, també l'orquestra, als Old Uh -huh. uh, una altra de les coses també hi doncs, ha diferents i que podien demanar al dematí els dos clubs de hòquei que es al bar i doncs, organitzen activitats matinals de cara a fomentar aquest esport a pels nanos. A l'espectacle infantil que el dissabte farem al mercat de Felip II. També doncs, per la gent doncs, que, que s'acosti al mercat, doncs, els crius doncs, també puguin gaudir d'un espectacle la ballada de la Batuca tradicional, també muntem una, un grup de ball i ens presentarà una flash mob del dissabte al matí a la, a la passa de, dels jardins d'Ells. I bueno, més o menys doncs, en passant els actes aquest, tornant a tenir el, el, el torneig de Catant. També el diumenge a la tarda eh, a la parròquia de Crirrey doncs, abrem un concert de música barroca. Aquest concert està enquadrat també dintre de, la, de les activitats programades a nivell de ciutat, amb un motiu del del T-Centenari, i doncs, hem aconseguit doncs, que la Sagrera, doncs, poder portar un d'aquests actes, que serà doncs, el, el diumenge a la tarda a l'església de Quifell. I en fi, vull dir, hi ha moltíssims actes que, clar, tots treuen la seva importància. Mm -hmm. el, que sí, el que sí que també és important és la participació de les avaneres que atreuen moltíssima gent. Aquest, aquest format de final de, de festa tant podríem dir que ara de la primavera o oh, la festa major, eh, agrada al barri i porta molta gent a Sabaneres mm. i després l'espectacle a la final doncs mm. és un final doncs molt maco d'acabar les festes i ho tornem a repetir que any ara per primavera ve el grup la Ribera i i bueno doncs eh, que, que la gent hi participi i que la gent doncs, li agradi. agradi aquesta programació que, i t'entén, ja dic, córdia de totes les entitats doncs, que sigui el millor possible. Molt bé. Doncs Agustí Camps, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i fes extensiu aquestes ganes de passar-s'ho bé a tots els veïns i veïnes de la Sagrera que val la pena que aprofitin aquests dies i que s'ho passin d'allò més bé. Gràcies a vosaltres per donar aquest temps i, i bueno, doncs a animar a tothom a que participi i, ja dic, començant per avui, que es passin per l'embalat, la mm -hmm. barraca, el carrer Martí Amorís 29. D'acord, doncs moltíssimes gràcies i, i això, doncs, a convidar tots els veïns i veïnes a que s'acostin a la segreta per poder participar. Molt bé, gràcies. Que vagi molt bé. Mm -hmm. Doncs ja ho sabeu, les festes de la primavera que oficialment comencen avui, tot i que hi han agut altres actes els últims dies, però amb, aquesta, amb aquest pregó de festa major avui a partir de dos quarts de nou allà a la barraca, al centre cívic, doncs podran passar d'allò més bé. Doncs ara els fem serà una petita pausa, però atenció perquè tornem tot seguit amb més notícies, amb més informació. Fins ara. Sumiarem en un món en passat, amb belles alegria. Cantarem els records reoblidats que s'il·luminen. Quan em parles amb tal suavitat tot allò que van passar i se m'obliden. Ai, no sé què seria de mi, gràcies memòria selectiva. Les fotos de l'últim calaix a temps que no mires Les cartes que ens vam enviar aquell estiu per la fira i un surt perquè d'altres puguin entrar es natural ce de vida. Avions de paper, que no volen gaire bé, marxen per no tornar. I nanà, i nanà, i de paper, que de ben assegut tu també n'hauràs hagut de fer. Caminarem calendaris i somnis robats, traceres i fantasies. tornarem a plorar, crear falses expectatives. Tothom té un escut contra la tristos natural, és de vida. Ai, no sé què seria de mi, gràcies memòria selectiva. Què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia tot un poble. Doncs hem de dir que ahir va començar oficialment la desena edició de l'Espai Dansat al Sant Andreu Teatre. I per parlar-ne, doncs, qui millor que l'Eduard de Vicente, que tenim a l'altra banda de Desville Telefònic. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, com es prepara aquesta desena edició ja d'aquest Espai Festival Dansat? Doncs bé, bueno, ahir vam, ahir vam fer la inauguració, la sessió inaugural, uh -huh. i ara queden doncs, eh, des d'avui fins diumenge, no? Fins al diumenge. Uh -huh. I la veritat és que ahir va anar, va anar molt bé, va venir Marta Itura amb Xerí Moraday, eh, Marta Itura, l'actriu espanyola, uh -huh. que resulta que també balla amb una companyia de, de Madrid. Eh, I van presentar un espectacle sobre l'amor que, que, bueno, era, va, va ser meravellós, no? I llavors... Una mica el que fem amb el Festival d'Ançat és que cada dia hi ha una peça diferent i cada una, doncs, um, doncs bueno és una mostra d'un treball uh, doncs, uh, de, diferent, no? És a dir, ahir teníem a, a la Marta Itura i el Xavi Moradai, uh, que venien de Madrid amb una cosa contemporània um, i poètica. Avui, mm. bueno, amb el teu permís, eh, jo ja... ja, ja, ja sí, digue'm. <laughs> Avui tenim els tallers llibres dels alumnes de, de l'Escola d'Ensenyament Secundari i Artístic del Conservatori Professional de dansa de l'Institut del Teatre. Uh -huh. el, que, el que veurem avui és una mostra del, del treball que estan fent els, els joves ballarins i coreògrafs. No? Uh -huh. És interessant veure perquè, doncs, perquè tenen una mirada diferent i perquè sempre és curiós um, doncs, veure cap a on va al futur de, de les noves fornades de dansa, no? Uh -huh. Llavors avui tenim a les 9 uh, aquest espectacle que un, són peces curtes de, de diferents ballarins joves demà ve una companyia del País Basc um, que es diu Tantaka Kokai i ve presentar un espectacle que és una mica de barreja entre dansa tradicional i dansa contemporània uh -huh. és curiós veure com, com ho han fet i la veritat és que el resultat és molt, és molt, molt atractiu, són molts, molts ballarins en escena i, i el que fan és eh, posar en dansa versos de, de, del poeta Joseba Sarrión crec que ho dic més, uh -huh. sí, Sarrión Andiany, I, i això, i venen, del, venen del País Basc i, i la veritat és que serà, serà un espectacle bastant potent, no? molt, molt, molt enèrgic. El que sí que és important és dir és que eh, portar, arribar a la desena edició d'un festival de dansa en una ciutat com Barcelona, doncs és una mica dificultós, no? I sí, avui en dia és algo sí, sí. és algo complicat, però bueno, nosaltres seguim i i almenys de moment doncs mira, ja són 10 edicions, no? Mhm. Uh -huh. um i, i bueno, la veritat és que estem bastant contents, aquest, aquest any, com que, la, com que la programació és molt variada, mm. sempre procurem això, no? que hi hagi una peça per, per cada gust o per cada, o per cada persona. No? Mm -hmm. Per això el diumenge també, bueno, sí, segueixo, el dissabte... Aquest dissabte, sí, què El dissabte ah. tenim el Guillermo, el Guillermo Baker, que ve d'Andalusia, mm -hmm. i és un solo de dansa on es qüestiona doncs, quin, quin és el paper del cos en la dansa, Quin és, uh, és l'eina de treball de la dansa, l'espectacle es Material Inflamable i és una, és, és una proposta per a aquells que siguin més radicals. Uh -huh. uh, el Guillermo havia, fa anys havia actuat aquí a Barcelona amb una companyia que es diu RQR i és bastant conegut aquí, i esperem doncs, doncs que vingui bastanta gent també. Llavors el diumenge, com cada, com cada any, uh, per cada festival, i també perquè el SAT, en part és, uh, tenim aquesta doble programació de dansa i familiar, uh -huh. sempre sempre que el festival d'ensat acaba amb una peça de dansa per famílies. Molt um, llavors aquest diumenge a les 12 del matí a les 5 i mitja de la tarda que és l'horari habitual d'espectacles familiars els diumenges de uh -huh. la companyia Nants Nus amb un espectacle que es diu Minimón que és un solo d'una ballarina però és un espectacle molt curtet crec que dura 30 o 45 minuts uh -huh. perquè hi puguin venir els nens més petitets uh -huh. i bueno, l'espectacle gira entorn al personatge d'una nena que es diu Lua que es passeja per una habitació d'uns nens quan no hi són i, i descobreix les històries no i els jocs que hi tenen amagats a cada calaix. I hi haurà dues edicions d'aquest diumenge. Sí, aquest ah, espectacle es podrà veure dues vegades, a les 12 del matí i a les 5 mitja de la tarda. La resta puguin... són a les 9 del vespre. Perquè puguin venir tots els nens i nenes. Sí. Correcte. <laughs> Molt bé. Doncs, no sé, què el que ens pots dir del Festival Dansa T ha arribat a aquesta desena edició? Doncs, això... Um... El que us deia, que sempre és interessant agafar el programa, si, si el gusta, perquè prop del teatre pot passar perquè la van i recollir-ne un, uh -huh. um, per veure doncs, doncs, quines opcions hi ha i què és el que li pot agradar. No? Nosaltres creiem, i sempre intentem, no?, cada festival, procurar que hi hagi una proposta per cada persona i, i estem segurs que, que tothom hi pot trobar i pot trobar cosa interessant. També hi ha molta gent que doncs, o que li fa por o li fa mandra el tema de la dansa contemporània, però... Um, val a dir que la dansa és un, és un llenguatge universal, no? i llavors quan, quan veus un espectacle de dansa com, els que, com aquests que tenim aquests dies d'aquí al festival, um, la veritat és que és una experiència completament diferent a la del teatre, a la de la música o a la de qualsevol altre llenguatge, no? és, és un... Uh -huh. t'entra per una altra banda, i la veritat és que és una experiència que recomanem molt, molt fortament a tothom que ens estigui escoltant. Nosaltres també ho recomanem i per això us troquem cada setmana perquè ens expliqueu una mica què és el que teniu preparat des de, des del Sant Andreu Teatre. Perfecte, doncs moltes gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies i ens trobem en un altre moment. Molt bé, molt bé, adéu, bon matí. Vinga, bon dia. Doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui, ara el que fem una petita pausa i atenció perquè ja entren els del cap de la Trinitat Vella, el centre de salut d'aquí dels nostres barris per explicar-nos doncs, algunes coses que ja tira, tenen preparades. Fem una pausa i tornem. El desig que m'ha dut dir, Incansable I amb tantes ganes De poder dir Com desitjo Poder ser Important I decisiu Mentre espero Fins demà!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 Bé, i com, va, com ja va ser habitual, alguns dijous aquí en aquesta casa el que fem és obrir l'àrea de servei per parlar de salut amb el cap de la Trinitat Vella. Avui tenim el Jordi, molt bon dia, com estàs? Bon dia. I també tenim l'Albert, molt bon dia. Hola, bon dia. I hem de dir que ells són aquí perquè dilluns, al eh, cap de la Trinitat Vella, organitzar una jornada de, de físic. Doncs a si ens podeu explicar en què consistirà aquesta jornada. Bueno, nosaltres som, venim en representació d'estudiants de, de, de CAFE, d'Accents d'Activitat Física a l'Esport, de Blanquerna, uh -huh. i bueno, el nostre objectiu, amb un petit seminari, és realitzar una jornada d'activitat física el pròxim dilluns, dia 28 d'abril, a les 5 de tarda, davant del, del cap de, de Via Persino. Uh -huh. I, bé, bueno, físicament serà una, una introducció a l'activitat física al, i explicar a la gent i que, que vegi la importància que té l'activitat física a les nostres vides. Doncs molt, molt important i més avui en dia. No? Que... Sí. sí, donat que la majoria de persones no, no troba temps per fer activitat física, doncs nosaltres el que volem fer és introduir tot això perquè s'apunti tothom qui vulgui eh, moure's, no? eh, que uh -huh. sàpiguen l'important que és i bueno, saber que de la importància i els beneficis que té l'activitat física, com la prevenció de les lesions, uh -huh. eh, eh, eh, evitar Enfermetats cardiovasculars Patologies I bueno, és el que nosaltres volem uh -huh. I que s'apunti Està més dirigit per gent Adulta, però pot venir Tot, tot, tot a franja d'edat sí, que... Es pot apuntar a tothom En aquestes activitats sí. Sí. Molt bé doncs, Què és el que podem dir sobre aquest, Aquestes jornades que es realitzaran A partir de dilluns Bé, bàsicament serà dilluns, en principi seran unes dues hores, de cinc a set més o menys, i hi ha unes quatre o cinc activitats, totes basades en, en que es passi una bona estona, en què s'introdueixi bé a l'activitat física i sota supervisió, sota supervisió, diguéssim, controlada, que se sàpiga com es fa, com s'ha de fer i el per què. No, no que bàsicament es faci activitat física perquè s'ha de fer perquè tothom diu que és, que és saludable, sinó seguir unes pautes, uns exercicis guiats per nosaltres, i què, bueno, que vegin que ells mateixos que si sí, són fàcils de fer, que es poden fer a casa uh -huh. i que realment els beneficis que et porten són, són molts. Són, molts, són importants. Sí, sí, sí. Uh -huh. també tindrem, perdó, també tindrem una paradeta amb, amb begudes i aliments, digui, tots saludables, evidentment, tindrem sucs, tindrem fruites, fruits secs uh -huh. per tothom qui vingui. Uh -huh. I al final un, pre un, un premi també per tots els, els, els participants. Perquè els fruits secs són in, in una dieta bona per l'exercici físic. Sí, són carbohidrats bastant nets, uh -huh. que vull dir, donen energia bastant uh, al moment. Evidentment no al no cap d'un minut, però, vull dir, però realment és una bona font d'alimentació. Ah, doncs això ho de provar. <laughs> <laughs> doncs què, què més ens podeu dir al respecte? Com per exemple, hi haurà alguns esports o com aniran? Eh? No, no són, no són esports, És activitat eh, són jocs, són uh -huh. tipus de, diferents d'activitats en què bueno, eh, hi haurà un objectiu, segurament eh, sigui tot eh, dividit el, el grup que tindrem en equips perquè uh -huh. hi posi una mica de, de ganes i... I de competició, que sempre li Exacte. dona una mica més de ganes de, de jugar i Exacte. A participar Exacte uh -huh. Doncs recordem que serà aquest dilluns, a quina hora? A la tarda? A, a, les, 5, a les 5 de la tarda, el proper dilluns, dia 28, uh -huh. davant de, del cap de via Barcino, uh -huh. i si allà serà el punt de trobada, nosaltres estarem des de 3 quarts de 5 fins a les 5, més o menys, perquè la gent vagi arribant, i llavors anirem al, al parc, que allà és on tindrem la parada, amb música, amb, amb totes les activitats preparades i amb la parada de menjar. El que sí que és important és que la gent ja comença a apuntar-se, no? Sí, exacte. Sí, sí Hem repartit cartells pel barri uh -huh. en què hi ha, hi ha tota la informació necessària i al principi només s'ha d'anar allà moltes ganes, ganes de passar-s'ho bé uh -huh. i de, de veure què és el que realment es pot fer amb l'activitat física, quins beneficis té per nosaltres uh -huh. i com ho podem complementar amb l'alimentació i la beguda. I dit que vosaltres sou alumnes de Blanquerna. Som alumnes de, de tercer any de Blanquerna. Uh -huh. sí, i... I què esteu fent? Alguna participació aquí al cap de l'acció de sí. uh -huh. eh, l'Arpella? Són diferents seminaris uh -huh. i el nostre seminari venim aquí a fer-ho al cap. i Hi ha els altres seminaris que van a a una presó... Eh, mm -hmm. Què més? Eh, no saps sí, ja, hi ha bastants que van a presons, altres també a, a centres, diguéssim, amb, amb persones discapacitades sí. i tots, Això. diguéssim, el que estem intentant és fomentar activitat física i que, que, que es pugui veure que hi ha moltes branques mm -hmm. i que es pot fer de totes les maneres. Doncs el que sí que hem de fer és animar la gent de la Trinitat Vella que faci l'exercici i que aquest dilluns doncs, us acompanyi en, aquesta, en aquestes jornades. No? Exacte, exacte. S'ho passarà molt bé i ara bon ambient, amb molt d'ànims i amb ganes de passar-nos-ho bé. Mm. D'acord. Molt bé, doncs Jordi, Albert, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, això, que, que aquest dilluns sigui important i que la gent d'aquí de la Trinitat Vella participi d'allò més Esperem, esperem mm -hmm. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies Ara el que fem és una petita pausa escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació, fins ara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 no te n'oblidis, mi, és per això que som amics. Crida'm, truca'm, que jo sempre seré amb tu. No te n'oblidis, compta mi, Jo junts veuràs com ens en sortim. Crida'm, truca'm, per tornar a veure la llum. veure la llum. jugar les nostres cartes sota el cel tots som iguals tant si perds com si tu guanyes sempre has de tirar endavant sense perdre l'esperança la mirada fixa el nord per difícil que ens assembli sempre ens ensurpim de tot no te oblidis contra mi és per això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 Doncs atenció perquè a partir d'avui i fins diumenge la Fabra i Coats vibrarà amb les actuacions en directe de més de 30 artistes que interpretaran obres d'uns 50 creadors actuals de tot el món. Això s'engloba en una nova edició del Festival Mixtur que es realitzarà a la Fabra i Coats i precisament tenim a un dels organitzadors a l'altra banda del fil de com és a l'Oriol Saladrigues. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns què és el que esteu preparant a partir d'avui i fins diumenge a la Fabra Coats. Doncs eh, mira, bé, bueno, això és un festival que arriba aquest any a la seva segona edició. Mm -hmm. eh, de fet, és fins dissabte, o sigui diumenge, en principi eh, són tres dies el festival, avui, demà i demà passat. Mm -hmm. I eh, doncs podríem definir-lo una mica amb dues línies principals. Una, una seria, nosaltres diem, ens agrada parlar de músiques de recerca, que és un terme que pot sonar segons com una mica pretensiós de vegades, no? Uh -huh. Però, eh, en el sentit de recerca, eh, en, el, en el so, no? En tota la música es fa amb so no? I no ens tanquem a estètiques, no, no no, no, no és que ens interessi ja en coses que, de gent que han passat per conservatoris o coses no, més aviat eh, gent que s'interessen pel fenomen sonor i que estan doncs buscant noves maneres de de manipular el so, de fer coses amb el so. I uh -huh. l'altra línia seria la pedagogia, en un sentit eh, doncs de difusió i, de, i també doncs, pròpiament d'ensenyança, perquè hi ha un taller de composició, uh -huh. hi ha una activitat amb el taller de músics amb l'Agustí Fernández, eh, i serien una mica bueno, els d'altres eixos principals, potser. És per aquest motiu que també al festival doncs, poden trobar exposicions i, i un, la projecció d'un documental, no? Exactament, sí. Sí. Eh, el Goethe Institute eh, ha organitzat una exposició sobre Stockhausen i hi ha dues coses, hi ha un documental que es diu Montag aus Licht eh, que és la seva òpera, una de les seves òperes i, i eh, després hi ha una, una instal·lació amb, amb, amb la partitura d'una peça que s'interpretarà en el festival que es diu Stimmung que és una peça bastant així mítica, digueix, que mm. és per veus amb amplificació i bé, és un dels plats forts, de fet, dels de festivals. Perquè hem dedica dir hi participen molts artistes joves, no? Sí, perquè de fet, eh, una part molt important de la programació, és doncs el que fem és una convocatòria oberta, mm. eh, internacional, eh, i doncs rebem propostes, no? I això fa que doncs, ens puguem assabentar de coses doncs, que potser estan molt bé però que pel que sigui doncs, no es coneixen aquí o perquè ja sí perquè la gent que està començant eh, no tenen encara un recorregut o ja sigui doncs, perquè pel que sigui doncs, no ha arribat i això fa que finalment hi hagi molta molta gent jove que participi no? eh, tant com a intèrprets, perquè a la convocatòria també hi ha una categoria per intèrprets que volen venir a tocar, eh, com doncs, de compositors i, i de creadors doncs, de, perquè també hi ha una secció audiovisual, doncs també hi ha la part de vídeo, també la part de dansa, diguéssim. Uh -huh. I bueno, està, és molt interessant, és molta seina perquè rebem molt de material i, i doncs passem molt de temps, però és molt interessant perquè, vull dir, es coneixen coses eh, doncs, que estan, que estan uh -huh. molt bé, no? A més, eh, arriben creadors d'arreu del món en aquest festival. Sí, sí, eh a dir, ara no em voldria equivocar, em sembla que comptat entre 8 països i, dir, eh, Amèrica del Sud, Amèrica del Nord, eh, Àsia, eh, mm. tot Europa suposat, eh sí, sí, la veritat és que sí, sí, estem contents perquè hi ha una representació bastant global, diguéssim. Doncs et passo la meva companya Susana, que també té alguna pregunta a fer. Hola. Ah, Hola, Hola, bon dia. Hola, bon dia. Aquest any ja celebra la segona edició del Festival MixTour, per tant, eh, l'èxit de la primera i eh, continuarà la segona, no? Perquè si sí, ara teniu més artistes d'arreu del món, encara teniu bueno, més influència. A veure, això, clar, no se sap mai, no? Eh, nosaltres hem fet amb amb molta il·lusió i pensem que, que, que el programa, la programació, a part de ser doncs molt variada, creiem que manté un, un alt nivell d'interès, no? I, per tant, en aquest sentit, eh, doncs... Clar, hi haurà dos tipus de, de públic, no? Hi haurà un, tipus, un, un públic que vindrà a descobrir, no?, que potser no coneixerà gran cosa del, del programa i vin a veure què passa, que això, pot fer, no sé, no diria el que al públic interessa més però gairebé, i després hi haurà un públic doncs que dirà, "Ah, mira, doncs a mi m'interessa això", ving aquest dia i ja està, no? Llavors doncs, de fet ens interessa realment doncs que la gent que no coneix o que o que, vaja, no està basada doncs escoltar eh, música fora d'aquella que es posa més sovint a la ràdio, diguéssim, doncs que que a venir i, i que vinguin doncs això amb, amb ganes de, de de, de, de experiència que potser han tingut, no? Uh -huh. Uh -huh. I el més important és que són artistes que encara que no siguin comercials, encara que no siguin per gran públic, eh, són totalment actuals i contemporanis. Sí, sí, a veure, eh, diguem-ne que el, el 95-90% o més per cent de la programació, tots els compositors són gent que actualment estan treballant, Eh, hi ha poques obres, per exemple l'obra que comentava abans de Stockhausen, doncs, doncs Stockhausen seria un dels pocs casos de, de compositor que no, no és viu, no? Però sí, sí, en, de la gran majoria són, és ara que estan, que estan treballant, diguéssim. A més em dedica ja amb preus especials pels estudiants, amb la qual cosa doncs, es facilita molt més el que la gent hi, hi participi, no? Sí, exactament, hi ha, hi ha una rebaixa per estudiants, eh, també per jubilats uh -huh. i, i, bueno, sí, és una manera també de contribuir, exactament. També hem, hem fet un, hi ha un concert en col·laboració amb l'SMUC i els doncs, espanyols de l'SMUC també tenen certs avantatges per, per venir, uh -huh. eh, no sé, intentem necessita les coses del màxim. Molt bé. Doncs esperem que la gent ho passi d'allò més bé amb aquest festival mixtur a la Fabra i Coa, que a partir d'avui ja comença, que també demà hi haurà una altra edició i dissabte doncs, clourà d'alguna doncs, manera molt especial, no? El concert de Cluenda és uh, un grup italià uh -huh. que es diu Moa Projects i doncs que vam decidir que fos el concert de Cluenda perquè una mica el seu concert té característiques que, que, que defineixen una mica en general la idea de, del festival no? Uh -huh. perquè d'una banda és una és una, perdó, és un, un concert multidisciplinari uh -huh. on hi ha instruments acústics sobre l'escenari, hi ha eh, electrònica eh, en temps real que es genera en temps real i hi ha videoprojeccions no. Uh -huh. Eh, I per tant, eh, doncs, eh, doncs, ens va saludar, que era molt adequat eh, a, la, a aquest concert. Molt bé, doncs Oriol Soladrigues, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem que aquest festival Mixtur, que ara, a partir d'avui, Doncs comença aquesta segona edició, que tothom s'ho passi molt bé i que eh, es doni a conèixer, doncs, que és el, la gran escena eh, discogràfica de, de, dels diferents països que hi participen. No? Moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies a vosaltres. Vinga, que vagi molt bé. Molt bé, bon dia. Gràcies, adeu. Doncs nosaltres, el que fem ara mateix, sense parar, anem ja directament cap a la nostra habitual agenda, a veure si dona temps de dir-vos alguna cosa més. Doncs ja us sabeu la nostra vida a l'agenda que ara el que podem fer és anar-nos en directament cap al barri del Bon Pastor, perquè la Biblioteca del Bon Pastor es transforma en l'espai nadó. De vegades, l'àrea de petits lectors de la Biblioteca del Bon Pastor, al carrer Estadella número 62, es transforma en l'espai nadó. Doncs això és cada divendres del matí, 12 del matí a una del migdia i podeu gaudir d'un ambient relaxat amb música de fons i un món de llibres per descobrir. I parlant de biblioteques, el que fem ara mateix és anar cap a la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero que us ofereix contes màgics en la parla de l'Empordà. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, al carrer Galícia número 16, us oferirà demà a divendres a les 6 de la tarda i dins el sac de rondalles de lletra petita Contes màgics en la parla de l'Empordà. Molt bé. doncs també dir-vos que aquesta sessió de contes, farcits de iaies, balletes i ballotes, fades, paradrines i potser alguna bruixa, si vols pots caminar amb ells i fins a on arribarem, doncs potser divendres, demà ho sabrem. A càrrec de Susanna Tornero, això es fa a la sala d'actes de la biblioteca de la Trinitat vella José Barbero per menors de 9 anys han d'anar acompanyats d'un adult i l'aforament és limitat. També recordar-vos doncs, això que el Festival Mixtur comença avui, que les festes de la primavera de la Sagrera estan en aquests moments doncs, en, la seva, en la seva en el seu punt àlcit, perquè aquesta, tar aquesta tarda aquesta, hi haurà el pregó. Aquesta nit és el pregó, ja. I també dir-vos que el Festival Dansa doncs, arriba a la seva desena edició al Sant Andreu Teatre. Nosaltres ho deixem aquí, donem les gràcies a l'Esteve Llitre, al Francisco Miguel, a la Susana Avila i ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda. adéu